A 117 perc ezen a héten. Adonci Balázs történész, az Árta BtK Oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia BtK Történelemtudományi Intézetének főmunkatársa. Doktori címét 2004-ben szerezte, tanított és kutatott Londonban, Párizsban és Berlinben. Adonci Balázs lesz itt ezen a héten. Üdvözlöm sok szeretettel! Én is köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat! Azt gondolom, hogy néztem az életüket, hogy a igen szerencsés, hiszen 2011 és 2015 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatójaként szerintem legközelebb volt ahhoz, hogy a kutatási területi belmélyedhessen, mint az intézet vezetője, és ugye ez a kutatási terület sok más mellett a trianon. Hát igen, kívül, külső szemlélő számára ez nyilván nagyon vonzónak tűnik, hogy az ember ott élhet a Luxemburg kert mellett egy egy nagyon szép simpozáns méretű házban, de az a hely, és ezt a kollégáim többség is így gondolta, hogy ez most a, akkor csak a kutatásaimnak élhetek, de az a helyzet, hogy ez a és diplomáciai munka ez egy iszonyatosan igénybevevő dolog, tehát a ez heti napot, és napi 24 órát jelent, emléktáblavatásoktól kezdve ez egészen a taxisofőri meg a zárszerviszolgáltatásokig. Tehát, hogy én levéltárban elég keveset jutottam el ebben az időben, szabadidőmben néhányszor, de egyébként nem nagyon volt szabadidőm. Tehát igazából őszintén, szóval ez egy kiesés a kutatásból minden ilyen külső diplomáciai szolgálat, és azt szerintem azok a kollégáim is így látják, akik most vannak különböző ilyen külső pozíciókban. Én is ezt gondoltam volna, viszont ami fontos, hogy elméletileg a Párizsi Magyar Intézet el az kevéssel trianon után születik. Tehát 1920-as években volt ez a szellemiség lépe. Hogy igen, valóban, tehát hogy az egyik legrégebbi múltú Magyar Intézet, a Párizsi Magyar Intézet, még a helyileg nem is ott volt alapításkor, ahol most. De az volt a döbbenetes, miután írtam néhány kisebb szöveget az intézet történetéről és ha megnéztem a korabeli íratanyagot, megdöbbenten láttam, hogy gyakorlatilag az alapítóigazgatónak, Molnos Lipótnak ugyanazok a problémái volt e bizonyos tekintetben, mint nekem 80 évvel később, bár változik a, az idő, de ugyanaz a problémája volt, hogy hogy tudja vánmentesen behozatni a tokait, amit ajándékba szállna, vele, vele szimpatizáló francia értelmiségieknek, kap-e a követségtől, nem tudom, én anyagi segítséget erre vagy arra, és hogyan honnan szerezzen iskolás könyvet a, a párizsi magyar diákoknak, tehát, hogy, vagy a párizsi magyar iskolásoknak, tehát hogy ezek ilyen. Úgy tűnik, hogy ezek megkihangoltassa meg fel az angorát, tehát ezek, ezek ilyen örök, örök problémák a kulturális diplomáciában úgy tűnik. Igen, akkor nehéz is lenne ez után, de muszáj valamilyen módon rákanyarodtunk arra, hogy tulajdonképpen én arra gondoltam, hogy ugye 1920 1926 írjuk, amikor többek között Párizsban is elindul ennek az intézetnek az elődje, és túl vagyunk, éppen, hogy túl vagyunk, trionom, tehát, hogy nagy valószínűségen azt érzékeltem ebben hogy azt a fajta, akkor elfogadódott, azt, mintha egy újra formálódó magyarországi kulturális vezetés megpróbálta volna Európában monosítani vagy újra irattatni ezzel az újfajta kulturális diplomáciával, jól gondolom, élesz? Természetesen igen. Tehát Lebesberg hogy az volt az elképzelése, hogy egy hogy a kultúrán keresztül bizonyítja Magyarország helyét és vezető szerepét a Kárpát-medencében, vagy egy esetleges majdani revízió esetére, tehát hogy minél több művelt ember fő, ugye az volt az elképzelés, hogy nem ismert minket a világ, és ezért hozta ilyen döntés, igazságtalan döntés Magyarország számára, és most, ha majd megismer minket jól, akkor ezt, ezt a kérdés revideálni lehet. Tehát az elképzelés a... Collegium Hungarikumok alapítása, hogy nagyon sok minden mögött ez volt, hogy, hogy mutassuk meg magunkat a világnak, mert most már nem, most már egy önálló állam vagyunk, és nem, nem vagyunk elszigeteltek egy nagy birodalom árnyékában élve, hanem egy saját önálló állam vagyunk, akikkel történtek tragikus dolgok a világháború végén. Tehát akkor nem fegyverrel vívjük meg ezt a harcot, hanem például kultúr. Így van, így van, tehát hogy nálunk akkor olyan intézeteink vannak, olyan értelmiségünk van, olyan, olyan egyéb a köznép is, olyan intelligens a ugye ezt, azt, ezt arra használták, nem a, a szellemi képességekre, hanem arra, hogyha valaki képzett volt, azt intelligensnek nevezték. Tehát az, hogy a Klebersberg kunónak volt egy építési programja, és egy modernizálás, a magyar közoktatás modernizálása és a nevéhez fűződik. Tehát számtalan olyan programja volt, ami a társadalom alsóbb szintjén is hatott. Uh -huh. Az, hogy milyen volt ez az intézet, hogy mennyire sikerült ezt elérni, hát a történelmet nem befolyásolta oly módon, ahogy remélték, ez is már biztos. Nem, de kicsitlenül volt a -e, imponáló munkát végzett az az intézet Előd is, uh -huh. egyébként novas szerényebb körülmények között, mint, amit, mint ami nekünk jutott a szállászul. Uh, Balázs Májó, milyen lehetett az 1920. június 2-a, Ugye kettő nappal előtte vagyunk még a szerződésnek, még reménykedünk, de kettő évvel már utána vagyunk. Ugye az első világháború végén, a Monarchia már széthullott, darabjaira a nemzetiségi harcok megindultak tulajdonképpen az Ották Magyar Monarhia teljes területén. Majdon milyen lehetett 1920. június, másodikat? Hát a, az, akkor már azért nagyjából lehet tudni, hogy milyen lesz ez a békeszerződés. Tehát az aláírás már csak egy ilyen, tulajdonképpen egy, ami negyedikén következett, ugye be, június negyedikén, az már csak egy ilyen szentesítése, vagy betetőzése volt egy, egy hosszú folyamatnak. Akkor már legalább egy éve Magyarországon az átlagú új újságolvasó is tudhatta, hogy milyen sorsot szánnak Magyarországnak. Ugye, amikor 1920. januárjában, a magyar békedelegáció megkapja a békeszerződés majdnem végleges szövegét, a békefeltételeket, akkor, akkor van egy háromnapos nemzeti gyász Budapesten és Magyarországon. Tehát nem nyitnak ki a, kabar, a, a kocsmák, meg a kávéházak, meg gyászászlót, vagy félárból szerezik a zászlókat, vagy fekete zászlót vonnak föl, tehát, hogy van egy ilyen, beszüntetik a zenés előadásokat, tehát, hogy van egy ilyen tulajdonképpen egy nemzeti gyász jellege az egésznek. Ekkor június másodikán már nyilvánvaló volt, hogy ezt, ezt valakinek alá kell írnia. A magyar békedelegáció kijelölt személyei, tehát ez a Dras Elázár Alfrejt főtitkár és Benárd Ágoston munkahügyi és miniszter már elindultak, vagy indulófélben vannak Párizsban, hogy aláírják a, a, aláírják a békeszerződést. Tehát egy nagyjából ekkor már eldöntetett Budapesten, ekkor már nagyon szép számmal élnek menekültek, hogy vagonlakók, meg olyanok is, akik menekültek, de nem vagonban laknak, hanem iskolákban, baraktelepeken és egyébütt. És hát van egy, egyfajta kilábalás kezdete a korábbi káoszból, de ez még bőven egy nagyon zavaros és nagyon erőszakos nyár Budapesten és egész, az egész maradék Magyarországon. Most egy nagyon nehéz kérdést hadd tegyek szóval, hogy igazából itt egy Magyarország elleni szankcióról volt szó, vagy egy monarchia elleni szankcióról volt szó, hiszen a monarchia azért az első világháborúban elég, elég összetett szerepet már, ha finoman fogalmazom is fogalmaz. Ez, ez egy nagyon abszolút jogosult kérdés, mind a kettő. Tehát itt az, az bizonyos értelme lehet, hogy külön lehet választani a magyar királyság és a monaria sorsát, de azt azért látnunk kell, hogy a, a győztes nagyhatalmak szempontjából a magyar királyság az a monaria része volt, és mint ilyen felelős a, a világháborúért. Most azt ne firtassuk, hogy ez valóban így volt, és ki mindenki volt felelős, és hogy praktikus dolog volt ez beleszuszakolni az összes vesztes állam békeszerződésébe, hogy hogy ők bűnösek a háborúért, és ezért jóvá tételtnek a sorokat kell fizetni, mert azért itt nagyon sok mindenki nált a vásár ebben a tekintetben, tehát, hogy ki is, ki is akarta ezt a háborút, mert ki is robbantotta ki. Ugyanakkor, ugyanakkor itt van egyfajta, tehát nyilván van egy büntetés jellege ennek a békeszerződésnek, és van egy stratégiai megfontolás mögött, ami most durván leegyszerűsítve arról szól, hogy az oszták magyar monariára többé már nincsen szükség, mert a Habsburgok birodalma már már nem tudja betölteni azt a történelmi küldetését, amit korábban betöltött. Jelesül az, hogy a rendet tart Közép-Európában, most így fogalmazunk, ki, rendet tart Közép-Európában a különböző etnikumok és felekezetek között, elzárja a Balkánt az orosz hatalmi törekvések elő, és bizonyos értelemben a közép-európai régióban valamennyire ellensúlya a német keleti törekvéseknek. És miután úgy tűnt a háború végén, hogy ezt a szerepét már nem tudja betölteni, ezért a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy abban az esetben, hogy győznek, akkor az magyar fel fogják osztani, és különböző, ezeknek a különböző kisállami, meg nemzetiségi követeléseknek elégtételt fognak szolgáltatni. És talán az is szerepet játszhatott nem, hogy túl nagy volt. Tehát a második, harmadik népességében és területét illetően túl veszélyes volt, vagy fenyegetően volt. Hát én sokszor hallom, hogy azt azért, ha megnézzük a különböző GDP adatokat, azért az osztrák-magyar monarhiá egy tisztes fejlődés produkált ipari meg gazdasági tekintetben, de azért mondjuk távol volt Németország, vagy Franciaország, vagy Nagy-Britannia hatékonyságától. Tehát, hogy itt azért az, hogy ebbe egy igaz, valós félelemet volna, hogy a monarhiá fölé kerekedik, ezzel én azért óvatos lennék. Akkor már igazából a monarchia részben strukturális problémák miatt, részben területi egyenlőtlenségek, részben politikai problémák miatt, amivel most nem akarnám untatni az olvasót, egy, egy, nagyon, egy jóval szerényebb mértékű fejlődést produkált, mint, mint mondjuk Németország nem hiszem, hogy mondjuk bizonyos tekintetben, akár gyarmati, vagy az óceánokhoz való hozzáférés tekintetében komoly konkurenciát jelentett volna Nagy-Britanniának, vagy Franciaországnak. Tehát ebben a magyarázatban én szkeptikusabb vagyok. Abban, ha a magyarázat úgy fogalmazódik meg, hogy, hogy mondjuk a francia tőke, vagy a brit tőke, vagy akár az amerikai tőke, bár az utóbbi kevésbé, be akart hatolni Közép-Európába, és úgy gondolt, hogy a német hegemóniát fel kell váltani valamivel, akkor, akkor a válaszom az igen, tehát, hogy ez egy valószínűbb magyarázat. Aminek, de ez azt gondolom, hogy inkább a következménye a páris környéki békéknek, mint az oka. Tehát, hogy ezek a nagyhatalmak, illetve ezek a tőkés csoportok éltek bizonyos lehetőségekkel, és a 20-as években úgy tűnt, hogy ez ennek nyílik pálya, de valójában... A 30-as évekkel kiderült, hogy ez egyébként így nem nagyon fog működni, de, de nem ez volt az elsődleges oka a monarchia felosztásának úgy gondolom. Uh -huh. Én hálás vagyok azért, hogyha ezeket az apró részleteket is megosztja velünk. Ön hány ére futatja egyébként Trianont? Hát én nem, én nem vagyok azért Trianon kutató minden tekintetben, de mondjuk, mert több, témám, több kutatási témám is van, telekipállal kezdtem el foglalkozni, róla több monográfiát is írtam, illetve meg, meg forráskiadást. Alapvetően a kutatási területem a két világháború közötti Magyarország története, Ilyen témakörökben publikáltam most már, hú, hát több mint tíz könyvet, nem nagyon számolgatom, de, de különböző, ezek között van népszerűsítő, van tudományos, van szövegkiadás, van, van szerkesztet, kötet, tehát nagyon sok minden. De hát az első Trianonnal kapcsolatos tanulmányomat azt, azt gyakorlatilag majdnem 20 évvel ezelőtt írtam, 2001-ben és 2002-ben jelent meg, ez Trianon legendákról szólt, tehát arról, hogy a magyar köztudatban vagy közvéleményben milyen esetleg téves, feltételezések élnek ö, ö, a trianoni békeszerződésről. Zsors Clemenceau magyar mennyétől kezdve, ö, nem is tudom addig, hogy hajózható folyónak állították ebbe az e ennek próbáltam utána járni. Ebből először egy tanulmány lett, aztán könyv, ami nagyon nagy siker volt, és több kiadásban is megjelent, és most pedig most jelent meg az évfordulóra az ismeretlen trianon című könyve, amiben viszont azt próbáltam elmondani, hogy próbálom elmondani egy kicsit, hogy milyen volt nem, nem az, hogy mi, mi nem volt a török békeszerződés, hanem mi volt valójában a társadalom szempontjából, a gazdaság szempontjából, milyen volt a menekülés, az erőszak, milyen a nők története ebben az időszakban. De hát ez nem az én önálló kutatásom, hanem ez most már 5 éve, vagy né, 4 éve zajlik egy kutatás, Lendület Rianon 100 címmel az a Magyar Tudományos Akadémia keretében, egy kutatócsoporttal, aminek én is én vagyok a vezetője, és hát az, amit ebbe a könyvből összeszedtem, ebbe az ismeretlen trianomba, az nem az én munkám egyedül, hanem két tucati más kollégám és is, akikkel együtt dolgoztam. Kicsit rendfagyor, hogy sikeredett számomra a borító, ugye látunk egy, egy régi vonatot fekete-fehér képen, tehát valamennyire elmeséljön a hallgatóinknak, tehát egy régi gőzmozdony szalad át egy viadukton fekete-fehérben, és előtte pár színes alap valamennyien nők, és leginkább é. talán azt hiszem, hogy menekültekre emlékeztetnek. Igen, ugye ez egy csodálatos történet egyébként, és nagyon örülök, hogy megkérdeztem, erre. Mert, mert én eleinte nem ezt a borítót szerettem volna, ez, a nagy, ez az igazság. Azt tudtuk a jafakiadó kiadó vezetővel együtt, hogy, hogy szeretnénk valami olyat, az összes borító olyan, ami elsőre megfogja az ember történetet mond el, legalábbis kérdéseket vet föl, hogy valami bizarr vagy furcsaság van rajta, ugyanakkor nagyon jellemzi a kort. ilyen fotókat kerestünk, és, és szűkítettük folyamatosan a kínálatot. És, és és, és akkor a, a, a kéz végül kettőre szűkült, és aztán én egy másik fotó mellett kardoskodtam, nagyon őszintén, és aztán a kiadó vezetői mondták, hogy akkor legyen inkább ez, és én ezt elfogadtam, mert nagyon jó érveket mondtak. Tehát van benne valami szomorúság az egészben, hogy elmegy az avonat, és a többi. És akkor, amikor elkezdtük ugye a szerkesztői munka során a fotónak, ami egyébként a Fortepanról van, elkezdtük a szerző jogait kutatni, hogy ezt kiírhassuk. Hát ez egy tipikus magyar történet, azt gondolom. Kiderült, hogy a fotó tulajdonosa az a szerkesztőnek, az én csodálatos szerkesztőnek, Nemes Krisztiánnak, a volt általános iskolai osztálytársa. Tehát már mm. És akkor írt neki, hogy hát mi is a fotó története tulajdonképpen. Mert mi csak annyit látunk belőle, hogy egy, egy viadukton, egy kis viadukton megy át egy vonat, és ott áll egy család szembe a képen. És kiderült, hogy ez a kép, ez Jászberényben készült, 1925-ben, és konkrétan a, a kép tulajdonjogtulajdonosának, a tulajdonosának a nagypapája, ha jól emlékszem, de talán inkább a dédpapája, vasutas volt, aki egyébként tanítói képesítést szerzett, Aradon dolgozott, amíg el nem bocsátották, és, a, ö, és aztán ott maradt egy darabig, és aztán átjött Magyarországra kvázi menekültként, vagy félig-meddig menekültként, és Jászberényben ö, lett vasúta. A családja viszont Aradon maradt, a romániai Aradon, és néha meglátogatta őt. És ez a, ez a pillanat egy ilyen a fotó ez egy ilyen pillanatot örökít meg, amikor a családja átjött hozzá, tehát pontosan tudjuk azt is, hogy még talán az is szerepel a képen állítólag, hogy azt hiszem ez a kép 1925. június, nem tudom hányadikán készült, 16 órakor, abban a pillanatban, amikor Jászberényről a füzesabony felé elmegy a gyors. Ez is fel van írva a képre, tehát bizonyos értelmes számomra csodálatosan bizonyította azt, ami a könyvemben is benne van, hogy itt nagyon-nagyon sok minden, min, nem azt mondom, hogy minden összefügg Trianonnal, de nagyon-nagyon sok minden. Tehát teljesen véletlenszerűen leszúrtunk egy ilyen, egy ilyen furófejet valahova, beleástunk és megint csak trianon babot loptunk bele. Ismereteink szerint elsősorban a két világháború közötti magyar történelemmel foglalkozik, vagy ez a specialitása. Gondolom, hogy most ezekben a napokban különösen a trianoni úgy nagyon sokat kerül napirendre, ezért én igazából nem erről kérdezném, vagy nem direkt módon erről, hanem ennek a korszaknak egy különös politikusáról, telekipáról. Nagyon izgalmas ugye az ő személyisége, ha jól tudom, milyen töredék emlékeimből, tehát ő többször volt országgyűlési képviselő, miniszter is volt, külügy, külügyminiszter, aztán vallás és közoktatási miniszter is, ha jól emlékszem, és hát miniszterelnök is volt kétszer. Milyen ember, vagy milyen politikus volt, vagy mitől ilyen érdekes, ilyen különös számunkra telekipár. A végére kezdem a választ. Szerintem azért tudott, minél nagyon relatíve intenzíve megmaradni a magyar történelmi emlékezetben a személy egyrészt, mert a halálának a körülményei miatt, ugye azért hivatalban lévő magyar miniszterelnök nem követett el öngyilkosságot sem előtte, sem utána, tehát ez, ez, azért, ez azért eléggé megjelölte az ő pályáját. A másik az az, hogy ő a két világháború között egy nagyon intenzív, ma úgy mondanánk hálózatépítésben vett részt tulajdonképpen. Tehát a közgazdasági egyetem, vagy akkor közgazdasági kar, tanára volt, tiszteltbeli főcserkész, az 5-ös kollégium kurátora, hát ez azt jelenti, hogy elnöke gyakorlatilag, vagy, vagy legfelső patrónusa, és mindezeken a helyeken számtalan fiatal emberrel került kapcsolatba, akiket vagy segített elhelyezkedni, vagy, vagy legalábbis jó emlékeket őriztek róla, Úgyhogy, és ezek az emberek aztán természetesen 1945 után is tovább éltek, tehát bizonyos értelemben, Hát, hogy más ne említsek, mit tudom, mint kosári domokostól kezdve, földrajzosokig, Kogh vagy, vagy másik, nagyon sokan sok mindent köszönhetnek neki, és ez, ez az emlékezet ez megmaradt 1945 után, is, és pont a halál körülményei miatt, Elég élénken. A, az ő emlékének a, a jelenléte a magyar közgondolkodásban azt gond, úgy gondolom, hogy ennek a két körülménynek köszönhető. De az, hogy ennyi fordulat, ennyi féle típusú politikusi szerepet vállalt, bár lehet, hogy ez nagyon homogénak tűnik, de az én számomra a kevésé, mondjuk a külügyminiszterség és a vallási közöktatási miniszter, vagy akkor még a vallás és közöktatási miniszterek azok nagyon komoly politikusok és nagyon komoly tudós emberek is voltak. Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas út, és hát váltást jelent legalábbis az én számomra. Től ez a nagyon intenzív jelenlét ennyire fontos és ennyire... Ennyire izgalmas figura volt ő, vagy valami más jelenség volt, mert ez a öngyilkosság ez nyilván utolagadott egy különös fényt az életének. Hogy hozzá még a, a különböző miniszteri funkcióit, az egyik életrajzába ezt a közgazdasági, vagy a mai Korvinusz Egyetem levéltárava találtam meg. Ő maga kicsit hezitálóan beírta az életrajzába, hogy úgy emlékszem, mezőgazdasági miniszter is voltam a, a Szegedi, a szegedi ellenkormányban, tehát hogy ő maga sem volt teljesen biztos benne, hogy éppen azokban a kicsit hát elég kezeteges körülmények között, milyen pozíciót töltött be, de a viccet félretéve, tehát ő, ugye tehát az nagyon fontos, azt kell látni az ő egész személyiségében, hogy ő sose tartott a politikusnak magát. Tehát ő mindig akkor, ha megnézzük az ő politikába való bekapcsolódásának a dátumait, akkor azok mindig a magyar politika életi válságperiódusaira esnek. Tehát 1906-56, ugye az úgynevezett koalíciós válságidőszaka, 1916, amikor újra képviselő lesz, és aztán az Országos hadigondozó Hivatal elnöke, az megint lehetett érezni, hát benne voltunk a háborúban, de lehetett érezni, hogy valami, valami következik. 1938-39, amikor újra bekapcsolódik, és ezek között, a periódusok között, általában visszavonul az egyetemi életbe, az oktatásba, az egyesületi világba, tehát itt van egy nagyon fura kettősség az, az ő személyiségében, ami részben azt gondolom, hogy a az ő személyiségének az intellektuális varázsát is megalapozta. tehát hogy ő egyszerre volt jelen két helyen, vagy több helyen. Tehát értelmiségi volt, egyetemi ember, politikus. Betlen Istvánnak mondjuk, hogy a korszak másik nagy politikusát említsük, nincsen értelmiségi a órája, mert ő nem volt egyetemi ember, és nem épített ilyen típusú, hálózatokat, ilyen típusú hálózatokat maga köré. Ugyanakkor az a másik sajátossága, hogy ő viszont a, a, az egyetemi életben, vagy a tudományosságban nagyon sokszor elmondta, ez részben úgy gondolom, hogy a depressziójával is. A magyarázható elmondta, hogy hát ő, ő tulajdonképpen nem is igazi tudós, ez egy sarlatánság, amit ő csinál, és igazából ő nagyon kéne csapni. Néha ilyen depressziós pillanatban vannak ilyen levelei is ezzel kapcsolatban. Uh -huh. És kétségtelen, hogy ő neki formailag, ugye miközben a magyar földrajztudomány egyik központi személyisége volt, nincsen, nem volt földrajzos képzettsége, tehát ő jogi és államtudományi kart végzett. Tehát autodidakta vagy... módon szerezte ezt meg, vagy... Hát igen, bár mondjuk a korszakban ezek a tudósi kurikulumok nem voltak olyan messze, nem voltak olyan egyenes vonalúak, mint manapság. De azért, és ő Lóci Lajos volt az ő famulussa, vagy ő volt Lóci Lajos Famulusa, tehát Lóci volt a mestere, a magyar földrajztudomány jelentős részével jó viszonyban volt, és az, hogy nem volt teljesen kivülálló dilettáns az azért jelzi, hogy őt nagyon korán megválasztják, 30 éves korra körül megválasztják a magyar földrajzi társaság főtitkárának. Tehát, hogy nyilván a maga a földrajz közösség is elismerte az ő működését, de volt egy állandó kételj a saját maga azt, azt jól emlékszem, vagy jól azonosítom, hogy, hogy magyarizoltán is, aki a magyar közigazgatásnak egy nagyon markáns figurája volt, hogy az is az ő közvetlen környezetét jelentette. Hiszen a Igen, tanítványok ő... című filmben is, mintha. Igen, mit termés... bár ott a tanítványok című film jól meg is mutatja az hogy azért volt köztük konfliktus, hogy hmm. a magyari nem nagyon szerette azt a típusú arisztokrata politizálást, amit így vagy úgy azért elkiűzött, bár jóval demokratikusabb volt demokratikusabb érzelmű volt, mint a kor arisztokratáinak többsége. Tehát mondjuk mondjuk egy ilyen egyetemi Mikulás Partin simán megtáncoltatta a lányhallgatóit, meg karikatúrát rajzolta a diákjairól, meg sőt, hát ezt tudom, hogy egy magyar királyi miniszterelnökre nem szép ilyet leírni, de vagy elmondani, de hát nagyon ocsmány verseket is tudott költeni róluk meg a cserkésztársairól. Tehát, hogy ilyen nem, azt gondolom, hogy egy szerethető személyiség volt, uh -huh. az, aki ezt a típusú vibrálást ami árat szerette, az nyilván megint csak hozzájárult az ő népszerűségéhez és a személyiségének a túléléséhez, uh -huh. már mint az emlékezményben. Ami még nagyon érdekes, hogy ő kétszer is megtette azt, amit politikus a hazai, mostani gyakorlatban kevéssé tudunk, hogy lemondott nagyon fontos pozícióról. Tehát ez azt, azt sugallja, hogy, hogy ő neki nem minden áron volt. Ezt ez, egyébként az előzőökben ő már pontosan kisbontotta, hogy ez nem volt annyira fontos, de mégiscsak volt egy ön, önkorlátozó készsége is talán. Igen, bár hozzá kell tenni, hogy mind a két hát ugye az 1921-es lemondása, ott részben az annak is köszönhető hogy van egy krízis helyzet, ugye Károly király visszatérési kísérlete, az úgynevezett húsvéti királypucsa, vagy király visszatérés, ami, ahol ami nem azért volt önmagában problémás, hogy a király vissza akart jönni, hanem felrobbantotta azt, az azt a kormány koalíciót, ami addig nagy nehezen együttműködött ez a párt, és a keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának a koalíciója. És ott, miközben tele ki megpróbált újra egy koalíciót össze egy új kormányt összebarkácsolni, eközben Horti Miklós hát Egy elég ügyetlen nyilatkozatot adott ki, amivel gyakorlatilag megpecsételte ennek a, ezeknek a kormányalakítási kísérleteknek a, a sikerét. És bizonyos értelemben az öngyilkosságánál, vagy a halálánál is ezt látjuk, hogy tulajdonképpen való. És gondoljanak a, a hallgatók a híres Bucsú levélre, tehát ez, a, amit Hortinak írt, nem tartottalak vissza, bűnös vagyok. Ami egy ilyen nagyon fura önváltatott, és ahol a kormányzóval kapcsolatos. Hát ha nem is cserbenhagyás, de minden esetre hát egy elég erős utalás van arra, hogy itt, itt a kormányzó nem jó dolgot csinált, most mondjuk így nagyon tapintatosan, viszont ezt az egész önvádat teleki magára veszi, ami egy ilyen egészen abszurd dolog. Hát azt mondja, hogy én, én vagyok azért bűnös, mert nem tartottalak téged vissza attól, hogy hogy rossz dolgokat csinálják. Ez a fajta ilyen, a Hortival való ambivalens viszonya nyilván jelen van, de nem akarnám elmismásolni tényleg a valóban az etikai vonulatát az ő kormányzásának. Ő a második miniszterelnökség alatt is többször lemondott, például az Erdély visszacsatolás után, mert úgy érezte, hogy ez nem olyan elvek alapján jött létre, ami, ami neki kedvére való. Ugye a két zsidó törvény, mind a két zsidó törvényben talán meghatározó szereplő volt, ennek az értékelésében segítse mert itt egy nagyon eddig nagyon pozitív, vagy nekem számomra sok tekintetben pozitív és szorokon szenves emberről volt szó, és itt meg egy komplikált helyzet, vagy egy nagyon nehéz ez helyzet. Ő, őszintén szóval ebben meglehetősen doktrinál volt, sőt a harmadik zsidó törvény előkészítés, ami, ami még, durvább, szigor, még durvábban szigorított az előző két zsidó törvény, tehát ott már házasodási tilalom is volt ebben, mm -hmm. azt ő, ő indította le az előkészületeit. Tehát ennek abszolút szöveges nyomai vannak, ez, ez jól látható. A telekinek érdekes módon 1918-19 előttről antiszemita kijelentéseit nem ismerjük, és a, a magyar jobb oldal többségétől eltérően nem is azon az úton érkezett a jobb oldalra, ahonnan szoktak, tehát nem a katolikus néppárt környékéről, vagy a korai fajvédő környékéről. Katolikus volt, hogy az öngyilkosságánál ez is, ez is megkeveri alapokat egy kicsit, hmm. hogy akkor ha öngyilkos voltak, hogyan temethette el az egyház, de hát erre voltak kibúvók. Most visszatér az antiszemitizmusára. 18-19 után úgy tűnik, nyilván megvannak a gyökerei ebben a gondolkodásában, de 18-19 után a forradalmakból azt a következtetést vonja le, hogy itt van egy, ilyen, hát egy politikai harc, most nagyon-nagyon sok idézőjelben a keresztény, magyarság és a zsidóság között, és ő ebben, ebben a harcban ama alapvető társadalmi mozgásokra vagy változtatásokra van szükség, és elkötelezett, azt lehet mondani, antiszemita, 1920-ban is, ugye 28-ban felszólal a, a numerus clausus módosítása ellen, és aztán az első zsidó törvénynek is, ugyanakkor még formailag ő még csak nem is miniszter, de részt vesz a munkálataiban, a második zsidó törvénynek kimondottan ő írja az előszavát, ezt egyébként el is mondja a parlament, a parlament előtt. Tehát itt van egy nagyon nagyon mély Elég doktriner meggyőződés. Az, hogy doktriner, ezt azért merem mondani, mert miközben ő szónokol arról, hogy így a, a zsidóság elfoglalja, el, elveszi az életlehetőségeket a keresztények elől, stb. stb., és őket ki kell szorítani a, a, a nyilvános pályákról, vagy le kell szorítani őket az arányaikhoz mérten, közben neki vannak zsidószármazású diákjai. Például van fönmaradt olyan levél az Országos Levéltárban, amiből az egyik zsidószármazású tanár segédjét próbálja beprotezsálni, egyébként Homan Bálint kultusminiszternél. Hogy, hogy az kapjon állást. És akkor a húmon válaszolja neki azt, hogy hát de hát kegyelmes uram, hát nem tudok neki állást adni, hát be van töltve a kvóta, az által meghozott zsidó törvények is ezt lehetetlenné teszik. Tehát, hogy ő meg volt rá győződve, hogy vannak a nagy elvek, és az ő, ő az összes kivételt ismeri. Tehát, hogy nem, nem is gondolt bele abba, hogy az ő közvetlen környezetében ez milyen tragédiákat vezetett. Glázer Lajos, egyébként, akiről szó van, 1945-ben halt meg a munkaszolgált következtében. Ezek a, a gondolkodásának ezer részhez nyilván folytathatatlan. Tehát ez a magyar konzervativizmusban egy olyan zsákutca, ami aztán nem vezet sehova. Hát köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdés, azért mégis hat tegyek föl, hogy az öngyilkosságát firtatják sokan. De hogy van-e van véletlenszerű, hogy az előbb általam már emlegetett magyarizoltán is öngyilkos lett, és ő is, hogy levonhatunk-e valami következtetést, vagy teljesen véletlen kapcsolat? Hát ugye a magyar úgy lett öngyilkos azért, hogy ők a szovjet katonák megerőszakolták a feleségét, és ő u ketten döntöttek úgy, hogy ezek után nem kívánnak élni, mm -hmm. és rettektek attól, hogy utána, ez ugye 45 tavaszán, vagy korai tavaszán történt, rettektek, hogy elviszik őket. Tehát ezért döntöttek az öngyilkosság mellett. Mm -hmm. A telekinél ugye ez kérdésesé szokták tenni, ez nagyon fontos, hogy a hallgatók megértsék, hogy ez nem egy hitbeli kérdés. Tehát előkerülnek olyan dokumentumok, olyan tanúvallomások, vagy olyan bizonyítékok, amik arra utának, hogy telekit meggyilkolták. Én ennek személyesen nem vagyok semmiféle, és azt gondolom, hogy a Történsz kollégáim többségesen. Ellenséges ezzel, de jelenleg minden jel arra mutat, itt, és itt említeném meg a harmadik búcsú levelét, ami tavaly, a tavalyi év folyamán került elő. Hogy minden jel arra mutat, hogy, hogy Teleki pál öngyilkos lett. Egyébként már volt a korábbi öngyilkossági kísérletei, egy depresszív alkat volt, egy magányos ember volt nagyon súlyosan beteg ember volt, nem tudják sokan de ő neki. Nagyon súlyos vesebaja volt már évtizedek óta, amit a fronton szedett össze az első világháborúba. Tehát, hogy itt egy csomó olyan faktor van, ami a modern pszichológia szerint egyértelműen hajlamosít arra, hogy az ember a benne fegyülemet agressziót magállam fordít, És hát volt egy lelkismerti válság is, ez kár volna, kár volna tagadni. Jugoszlávia-német megtámadása miatt ezzel kell számot vetni, amikor teleki haláláról. Gondolom, hogy egyik interjúból a másikba megy ezekben a napokban, mert hogy foglalkozunk szerencsére ezzel a témával. Én mégis arra hivatkoznék, hogy jóhatatlanul magánbeszélgetésekben is előkerül ezekben a napokban, és azokat a megdöbbentő megjegyzéseket szeretném először előhozni, hogy nagyon kedves ismerőseim közül akadtak számosan, akik azt mondták, hogy régen volt, meg hogy nem érint. Tehát uh -huh. ez az egyik felvetés, és majd hát a beszélgetésünk végén a könyvére is kitérünk, de akkor induljunk ki ebből, hogy érint vagy nem érint. Hát nyilván, tehát, hogy attól óvnék mindenkit, hogy megpróbáljuk megszabni a másiknak, hogy mi, mi, mi fájjon, vagy mi, mi fájjon neki, vagy mire gondoljon. Ettől függetlenül nyilván ez egy létező álláspont a magyar társadalomban. Épp ma, tehát itt a héten, Jön ki egy kutatásunk arról, hogy itt a majdnem egyöntetű a vélekedés arról a Magyarország lakosságán belül arról, hogy a triani békeszerződés egy hatalmas igazságtalanság volt. Érdekes módon ugyanakkor az ehhez kapcsol, tehát 94 konkrétan azt mondja, ami gyakorlatilag elsőprő többség, és, és az ehhez kapcsolható tárgyi tudás viszont meglehetősen gyengécske. Tehát amikor rákérdeztünk arra, Egyébként középiskolai tananyagra, hogy mikor volt a trianoni békeszerződés, mennyi magyar csatoltak el, az ország mekkora területét veszítette el, meg a lakosságát, akkor erre a négy kérdésre, hát ha nagyon-nagyon jó indulatúak vagyunk, akkor 7% tudott válaszolni, egy 10%-os 10 margón belül, tehát a minden 14. ember tudott csak válaszolni, tehát hogy itt az érződik, hogy ez a történet bizonyos értelme elkezdett nagyon sokak számára múltá válni. Ami nem jó, vagy nem rossz, ez, ez egy adottság, úgy gondolom, ami az emberi természetből fakad, hogy lassan meghalnak azok az emberek, vagy már nincsenek is velünk, akik a családon belül átörökíthették volna az ő saját történeteiket erről. Tehát a mai Sokaknak már a nagyszülei, akik esetleg megtapasztalták ezt, már azok nem élnek, tehát innentől fogva a következő nemzedéknek való átadás elég nehézkes. Mégis azért egy pillanatra visszatérnénk, ahogy a nem érint, az én értelmezésemben azért problémás, mert akár még a mohácsítása is érint. Persze, bizonyos értemben, de, ez, de az, hogy az emberek ezt hárítják maguktól, uh, én csak arra mondtam, hogy ez egy teljesen természetes emberi magatartása. Már említett közölelően kutatásunk azt mutatta ki, hogy a mai Magyarország lakosságában körülbelül 2,8 millió főre tehető azoknak a száma, akiknek, uh, akik úgy tudják, hogy valamelyik felmenőjük egy elszakított területről származik. Ez egy elég nagy tömeg, én úgy gondolom, egy 10 milliós lakosságon belül, tehát lehet, hogy van, akit nem érint. De van, akit meg nagyon is. Lehet, hogy ennek a 2,8 millió embernek nem a mindegyike kell és fekszik azzal, hogy nagyapja, dédanyja honnan jött el, vagy honnan kellett elmenekülnie, de mégis ez egy, úgy gondolom egy létező érzékenység, amivel számolni kell. De előfordult, hogy vannak olyanok, akiket ez, ez így úgy gondolják, nem biztos, hogy igazuk van, de úgy gondolják, hogy a mindennapokban ez őket nem érinti. Behozni itt egy emberjogi kategóriát, az áldozat hibáztatást. Ugye ez a nem érint az oda vezetne át, hogy iszonyú kevés a tudásanyag, amihez azért zárójelben megjegyezném, hogy hosszú, hosszú évtizedek teltek el úgy, hogy generációk nem tudtak erről, tehát még beszélni se lehetett róla, tehát így nehéz véleményt alkotni, de visszatérve ehhez a modern emberjogi kategóriához, hogy áldozat ebben a nagy vitában, ami a mai napig folyik, vagy megérdemelte Magyarország, uh -huh. hogy ilyen egyszerűen mondjam. Szerintem joggal lehet ezt a kategóriát alkalmazni, mert hogy mindenki, aki mértékén túl, akár egy feleségbántalmazásban, vagy akár más, egy rendőri intézkedésben, mértékén túl sérelmet, és azok után azt kezdjük kérdezni, hogy vajon ezt miért kapta az az én nagy merészen azt mondanám, hogy ezekre az esetekre is legalább analógia szinten lehet alkalmazni. Ja, hát persze, tehát az, azt nem gondolom, tehát így a múltból vagy a jelenből visszamutogatni a múltra, hogy de hát azért Magyarország is hibás volt, ennek őszintén szóval sem értelmet mért nem látom. Mint ahogy nyilván én történelmi szempontból nézem ezt a dolgot, de ez a fajta ilyen valóban kiosztás vagy, vagy porciózás szerintem elég történelmi, hogy szintén szóva nem csak. És társadalmakról, akár magánszemélyekről beszélve is. Tehát ez nagyon nehéz kidekázni, hogy ennek kinek mennyi felelőssége van. Nem hiszem, egyébként nekem az a benyomásom, hogy olyan relatíve, lehet, hogy hangosabb a hangjuk, vagy a média felerősíti de nekem az a benyomásom, hogy azok, akik azt mondják, hogy Magyarország ezt megérdemelte, ők viszonylag egy elég kis, elég apró, mondom, ezek a közönkutatások is azt mutatják, egy elég apró kisebbséget képviselnek a magyar társadalma. Lehet, hogy úgy és olyan módon kapnak hangot, ami ami felerősíti a hangjukat, de ettől még ez a vélemény, ez, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon kis minoritásnak a véleménye. Nagyon illeszkedik a az, hogy megírta az Ismeretlen Pianon című könyvét, ami egy kicsit igazolja is azt az előbbi állítást, hogy nagyon kevés az információ. Itt az ön művében az ismeretlen mire vonatkozik? Hát igyekeztem egy kicsit azzal foglalkozni ebben a, ebben a műben, ami, mert ha a triadonról beszélünk, akkor mindig egy nagyon, egy nagyon sokszor, egy nagyon politikatörténeti, diplomáciatörténeti elbeszélésmódot alkalmazunk. Tehát elkezdjük a háborús összeomlása, meg negyedik Károly lemondásával, aztán jön a Lánc csata, meg Károly, Károly Mihály, meg Tisza István halála, meg, meg, meg Kumbéla, meg Horti Miklós. És ezek mind politika történeti, vagy a politika történetével összefüggő történetek, és én, a, és én azt gondoltam, hogy ideje megnézni azt, hogy a, a társadalom hogyan élte meg ezt, tehát a mindennapi ember, milyen, hogyan élt, fázott, félt, beteg volt, azt megnézni, hogy a, hogyan hatott rá az erőszak, milyen volt ez, amikor valakinek el kellett menekülnie ott, ahol lakott, hogyan zajlottak helyben ezek a főhatalomváltások, vagy impériumváltások, tehát egy kicsit alulnézetből szemlélni ezt a történetet, és néhány nem kronológikusan szervezett fejezetben arról is igyekeztem beszélni, hogy milyen motivumai voltak az egyes nagyhatalmaknak vagy utódállamoknak. Tehát nem egy ilyen időrendi sorrendben felrajzolt valamit adtam, hanem, hanem igyekeztem, igyekeztem nagy elveket, meg egy esetleg ismeretlen, ismeretlen tényezőket megvilágítani. Az előbb felsorolt történelmi személyek. Ez, mondjuk nagyjából kikerülve, és nagyon jó, hogy ez így van, mert hogy az ő nevük abban a pillanatban megállítja a beszélgetést, és rögtön hajba kapás lesz a vége. Hát ez Fert nagyjából így van, igen, igen, igen. gondolom, hogy, hogy Fontos, hogy most már valahogy egy kicsit másik prizmálát nézzük az egészet. Levéltári kutatások inkább, vagy pedig személyes interjúk, amik az alapot szolgáltatják. Ez nagyon fontos, hogy ez a könyv bizonyos értelemben nem csak a saját munkám, hanem van egy. Kutatócsoportunk, ez a Lendület Rianon 100 kutatócsoport, ami 2016-ban jött létre az Akadémia égisze alatt, a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt, és mostanáig kiadtunk, ha jól számom, 11 darab könyvet, több tucatnyi tanulmányt, ismeretterjesztő cikket, adatbázist építettünk, van honlapunk, tehát nagyon-nagyon sok mindent csináltunk. Bizonyos értemben az a, a könyvben, ami benne van, az a, kutat, a kollégáim kutatásainak egyfajta összegzése, vagy újraolvasása. Tehát hogy egy kicsit ilyen népszerűsítő formában is elmondjuk azt, hogy, hogy itt mi történt, vagy mivel foglalkoztunk. De vannak benne saját kutatásaim is, tehát én a, nagyon élveztem például a Gyulafehérvárra, a Gyulafehérvári Román Nemzetgyűléssel foglalkozó fejezetet, ami, ami leveltári, abszolút levéltári kutatásokra épült a menekültekkel, menekült kérdéssel foglalkozó fejezetet, ami szintén levéltári kutatásokra épült, de, de nem, levétár, nem teljesen levéltári kutatásokra épült, de szintén nagyon élveztem a, az erőszakról szóló fejezetek írását, vagy fejezetírását, írását. Itt hál' Istennek lehet támaszkodni olyan kitűnő helytörténeti tanulmányokra, vagy tanulmányokra, amik abszolút megvilágító erejűek voltak ebben a tekintetben. Amikor a beszélgetésünk elhangzik, akkor éppen június negyedike van, a nap, állítólag a varangok is meg fognak szólalni, talán éppen a beszélgetésünk alatt. Van ez a kutatócsoport, rengeteg mindent letettek az asztalra, de nem érzik úgy, hogy akkor most megvan ez a száz év, elmúlik negyedike, 5-én mi lesz? Ó, hát azért még van egy csomó minden, egyrészt, ö, egyrészt itt azért a járvány nagyon sok mindenbe be belekavar, tehát nagyon komoly nemzetközi konferenciáink voltak előkészítés alatt, amik elmaradtak, és Őszretevődnek, át meg maga a kutatási program 2021-ig tart, tehát még van négy-öt olyan könyv, amit szeretnénk megjelentetni. Vannak különböző nemzetközi rendezvények is, és vannak olyan népszerűsítő cikkek is, amik, meg előadások, amik elmaradtak, és hát emiatt, emiatt valószínűleg ezeket be kell pótolnunk, tehát még bőven van tennivalónk. Indexben jelent meg egy cikke, és felkaptam a fejem, amikor elolvastam azt a részt, amikor ön egy párizsi konferencián Trianonról beszélt, és nagy indulatokat váltott ki. És azt írja erről. Egyrészt belepillantottam abba, hogy nem jól veszik ki magát, ha a magunk bajait volt nagyhatalnak problémáihoz hasonlítgatjuk, mert az elvánás úgysem lesz egyenlő. Másrészt, hogy egy elvileg nyitott tudományos közegben is miféle indulatokat vált ki, ha valaki egyenértékűként kezel bizonyos problémákat. Alig voltam 30, ez a naivitás talán megbocsátható. Mennyire zavarja, vagy mennyire befolyásolja a történést az, hogy a kutatási területe, meg a történelmi tények ilyen indulatokat váltanak ki belőle, vagy mennyire tudja ettől függetleníteni magát? Vagy nemzeti, vagy egyéb ö, érzékenységére... El, ami nyilván sajnálatos, vagy nem biztos, hogy jó, de közben meg, közben meg hát a tudomány, amennyiben a történelmet is tudománynak tekintjük, már pedig tekintjük annak. A lényeg csak a kérdés, hogy megkérdőjelezünk bizonyos dolgokat, és fölteszünk magunknak kutatási kérdéseket, hogy mivel foglalkozunk, miért foglalkozunk ezzel, milyen végéről fogjuk meg a dolgot. Tehát ez, ez csak a, ezt a kis történetet csak azért írtam le, mert ugye tőlünk, nagyon sokszor várják a kutatócsoportunktól és a Trianoszász kutatócsoport, hogy na és akkor, ahogy el lehet mondani, le lehet ülni külföldi történészek, el lehet mondani, mi történt velük? Persze, el lehet mondani, csak hát ilyen, eze, ennek ezek a határa is. A cik másik részében arra igyekeztem utalni, hogy itt a, a történés szerepe radikálisan megváltozott az elmúlt években, évtizedekben. Tehát az, amit mi kikutatunk, úgymond, vagy megtalálunk, vagy a nemzeti közönség, közönségnek előadunk, az egyáltalán nem biztos, hogy, hogy szólni fog mindenki ez a határon túl is. Azt gondolom, hogy Trianon nem csak a mi történetünk, ugye az első világháború vége, az utána kialakuló változások, majd egy kicsit térjünk vissza arra is, hogy milyen változásokat hozott az életünkbe, de hogy maga ez a történet azért mégiscsak egy közös történet. Nyilván mindenki, ahogy egy családban is, mire felnövünk, addigra pontosan tudjuk, hogy mindenki másképp élte meg ugyanazokat az eseményeket, történeteket, még az előjelek is lehetnek mások. Mégis olyan jó lenne valamiféle konszenzusra jutni, már csak azért, mert hogy minden ilyen közös történet a történelmünkben tartogathatna olyan tanulságokat, amelyeket nem kellene elkövetnünk. És számomra az a leg kellemetlenebb, tragikusabb, rosszabb, hogy ahogy végignézek a történelmet, azt látom, hogy soha nem tanulunk a saját történelmünkből. Igen, bizonyos igen, bizonyos nem, talán, bár valószínűleg igaza van. Mégis ugye itt azt kell látni, hogy a mi a magyar történeti megközelítést olyan kapcsolatban, meg egyáltalán a köztudati, ez egy, ez egy tragikus történetnek látja. Tehát egy ilyen hanem egy, egy, egy nagy, talán az egyik legnagyobb 20. századi ö, tragédiának ö, látja ezt a, ö, ami, ö, a magyar nagyközönség, pedig hát tragéában azért volt elég a 20. században. Még a szomszédos országok történetírásában, ha most róluk beszélünk, ez egy. Ö, ez tulajdonképpen a nemzeti történetnek a beteljesülése. De ez nem is 1920-annyira, nem inkább 1918. Tehát az, hogy, a, hogy mondjuk egy román vagy egy szlovák számára a Gyula-Férvári gyűlés, vagy a turótszentártani, Határozat, az, vagy nyilatkozat, az egy, az, az ünneplése méltó, hiszen a, a nemzeti fel, úgymond felszabadulásnak, vagy a nemzet egyesülésének egy ünnepélyes aktusta, ami tulajdonképpen Trianon csak, csak jogilag betet, betetőz, de tulajdonképpen. Nem érdekes, hiszen egy másik folyamatot, egy másik folyamat, ami fontos legalábbis az ő számukra. Tehát a, a két megközelítés nagyon különböző, ezzel csak ezt akarom mondani. Tehát itt már nagyon nehéz közös nyelvet találni bizonyos esetekben, de én nem mondanám, nem lennék annyira pessimista. Tehát nyilván ezek mindig egyéni kapcsolatok történészek között arról, hogy mit tekintünk tudományos igazságnak, vagy, vagy alap, alapigazságnak. De, de az, hogy ez legyen egy olyan nagy-nagy közös egyetértés, amiben mindnyájan egyet fogunk érteni majd mindenben, és esetleg valaki, mondjuk egy román történész azt mondja, hogy hát igen, magyarokkal csúnyán elbántunk, nekik van igazuk, szóval szerintem ilyen szituáció nem nagyon fog bekövetkezni a közeljövőben, de, de nem is biztos, hogy a ez a célja. De jó, hogy ezt mondta, mi a célja a történelemnek? A történelem én nagyon-nagyon átvitt értelme, azt gondolnám, hogy a jelenben azért hasznos a múltbeli történések ismerete, ahogyan is említette, nyilván az hogy tanuljunk belőle, de az én számomra úgy fogalmaznám meg nagyon röviden, hogy segít értelmezni számunkra a körülöttünk lévő világot, mint tudomány. Tehát nyilván a biológia is ilyen, meg a kémia is ilyen, csak más-más más-mást értelmeznek belőle a történelem. Azt tudja megmondani, hogy miért állott a budai vár, vagy miért, miért állnak ott, mondjuk azt ma a művészettörténet tudja, hogy miért állnak ott olyan épületek, de az hogy ki építette meg, hogy hogyan, meg miért, Azt nyilván egy történész jobban el tudja mondani. A biológus azt tudja elmondani, hogy ez a fa, ami itt áll az ablakom előtt, az az milyen fa, mennyi ideig él, mikor virágzik, stb. Tehát én ez, erre helyezném a hangsúlyt, tehát ami hasznos a történelmben, azon, hogy szórakoztat, vagy ha jól van megírva, akkor szórakoztat, hogy bizonyos értelemben segít értelmezni a körülöttünk lévő világ jeleit, és ehhez a múltból hoz információkat. Ez azt is jelenti egyébként, hogy amikor ön próbálja értelmezni a jelent, akkor képes elővenni a történészt a zsebéből, meg a fejében is ez a történészi jelenít meg és látja a folyamatokat? Sőt, csak, a, csak azt tudom elővenni igazából. Mm. Tehát ez nekem mindig az elmúlt évek munkáiban, amiket csináltam, számomra szóval az volt a nagy öröm, vagy az okozott, hogy mondjam, egyfajta ilyen megelégedettséget amikor rájöttem, hogy azok az események, személyek, történetek, amiket kutatok, azok elérnek a jelenkorig, és itt vannak velünk. És úristen, XZ, aki leszármazottja volt XY-nak, akit én megtaláltam valamelyik iratban, az, az itt élt mellettünk, és úristen, milyen hibát követtem, hogy a 90-es években nem kérdezte meg erről vagy arról. Tehát, hogy... És amikor ráébred az, az ember arra most itt pont a Trianon kapcsán, az, hogy, és ezt akkor a hallgatóknak is mondom, hogy ne legyen olyan absztrakt, amit, amit mondok, tehát az, hogy a, a rovásírás, vagy a, a, a a vagy a székely, a kopjafák, vagy, vagy a kapú, vagy a himnusz, hogy ilyen nagyon nyomatékosan megjelentnik az életünkben az utóbbi időben, az nem, önma, nem a semmiből jön, hanem ez egy hosszú folyamat része, amit részben, Trianon utána Magyarországra jövő erdélyi de főleg székely menekültek hoztak magukkal, és alakították ki ezt a fajta kultuszt, ezek, körül, ezek közül a motivumok körül, vagy épületek, énekek, vagy akár irodalmi művek körül. Tehát, hogy itt ö, semmi sem a, a, a semmiből pattan elő, vagy nagyon kevés dolog pattan elő a semmiből. A magyar történelme az, ami körülöttünk van, rítusokban, tárgyakban, könyvekben, mondatokban, azoknak sok esetben nagyon-nagyon mély történeti gyökerei vannak. Ezek a mély történeti gyökerek, ezek azt is jelentik, hogy mi a saját személyes gyökereinket könnyebben meg tudjuk találni, hiszen látjuk azt, hogy hova kapcsolódunk. Tudjuk, hogy a kultúránkban mihez nyúlunk hozzá ennek, milyen története van. Aztán persze ez rengeteg vitára adhatókot, hogyha éppen azt akarjuk, és látjuk, hogy a történelmet, azt olyan szépen írják mindig újra, hogy történész legyen a, a talpán, aki vissza tud menni a valódi történések megtalálásához. És ugye itt most mégiscsak azért a 20. századról beszélünk, ahol azért rengeteg írásos anyag, meg képi anyag is áll a rendelkezésünkre. Én őszintén szólva, nyilván ha, politikai okok, ha arra gondol, hogy politikai okok miatt újra, újra lett írva néhányszor a történelem, bár igazából jelentős újraírást én csak a 20. századi magyar történelme az államszocializmusba érzek, tehát 1945 előtt azért nem volt szándék arra, hogy, hogy teljesen újra legyen írva a történelem, vagy mindenkinek egyféleképpen kelljen erről gondolkodnia. Ott is volt azért egy mainstream, volt egy mainstream irányzat, tehát nagyjából azért a a rendszer jellegétől nem lehetett eltenni, de azért léteztek más megközelítések is, voltak viták, tehát hogy ez azt gondolom, hogy a történettudományban azért az egy elég termékeny időszak volt. Tehát én ebbe, a, a, ami nagyon sokszor ilyen facebookos igazságokban, meg, meg internetes kommentekben elhangzik, hogy át a történészek mindig annak dolgoznak, aki, aki többet fizet nekik, és állandóan ezért nem is érdekes tudomány. Ez, ez így alapvetően fals állításnak gondolom azért, tehát hogy... Hogy ez alapvetően kérdőjelezi meg azért a, a, a tudósok egy jó részének erkölcsi integritását, és ha körbenézek a körben a... a. Ezért gondoltam. Ja, nem, nem, most nem támadom, csak ugye ez a, ez a gondolat, ugye ez a gondolatmenet eléggé termékeny a mai magyar, mai magyar közéletben, vagy elég intenzíve jelen van. Kétségtelenül adjanak vásra okotni jó néhány történész működése, de azért mégiscsak eltett 30 év a rendszerváltás óta. Fölnöttek, generációk már az iskolákból, és a magyar történet tudomány már 90 előtt sem volt ez a monolit valami. Tehát a, a, a, az, amit az újraírásról mondott, tehát ami nem politikai irányzatú újraírás, hát bizonyos értelemben persze, de ez hozza magával dinamikusan a fejlődést. Tehát, hogy mi mindig óriások vállára állunk, mindig az előző, előző nemzedék vagy nemzedékek által kikutatott igazságok, állítások, megcáfolásával vagy igazolásával tudunk előrébb lépni. Tehát olyan nincs, hogy az ember, az ember már a történet tudományban sincs, hogy mindenhez ért. Nyilván támogat támaszkodnia kell arra, ami, ami 20-30-40-50 évvel ezelőtt született egy adott témában, és annak az állításait, a forrásait nézi meg, és abból lép tovább, azt gondolja tovább bizonyos értelemben. Tehát ez mindig egy nagyon termékeny párbeszéd, sose áll le tulajdonképpen párbeszéd az elődökkel, párbeszéd a környezetünkkel. Nyilván vannak olyan témák, amik hangsúlyosabban vetődnek föl egy adott társadalmi kontextusban. Most mondom azt most, mit tudom én, a nőtörténet, vagy a, a nő történet, vagy a, történet, mm. vagy a történet, vagy akár a, a gender alapú történetírás, az, a, az most nyilván jobban előtérben van, mint 20-30-40 évvel ezelőtt, aminek nyilván vannak társadalmi oka is, meg, meg az, hogy az értelmiség életben erre van igény, fogékonyság, vannak nemzetközi trendek, amikhez azért csatlakozik a magyar történet tudomány jól vagy rosszul. Itt volt felünk most egy egész héten, hogy érezte magát? Hát nagyon szépen köszönöm, rettentő megtisztelő, még sose voltam a hét embere, ezt, ezt szeretném, hogyha a gyerekeimnek is el tudnám mondani, hogy azért, hogy azért az apjuk van, ahol legalább a hét embere, ha van, nem is sikerül neki. Ez egy nagyon, nagyon zúzós hét volt abban az értelmben, hogy a száz éves évforduló, Trianon kapcsán eléggé, eléggé igénybe vette a, úgy gondolom, a Magyar Történés Társadalmat, és itt nagyon sokféle szereplés, meg hasonlók voltak, meg sokféle kezdeményezés, jó kezdeményezés, kevésbé jó kezdeményezés, úgyhogy ez egy nagyon munkás hét volt, és ennek ez egy szép lezárása, úgy gondolom. Én örülök, hogy itt volt velünk, leginkább azért, mert rengeteg izgalmas történetet és nem standard gondolkodást, paneleket hallottunk Trianonnal kapcsolatban is, meg a történelemről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a történelem most itt a Rádióban méltó helyén volt ezen a héten. Köszönöm, hogy itt volt velünk a hét embere, a Blonczi Balázs történész, a csoport vezetője, úgyhogy kívánok nagyon jó munkát önöknek. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a hallgatókat is a türelmet.